Під пильним оком самого Бандери, де, між іншим, замордовано професора Віктора Петрова Домонтовича, видатного українського вченого і письменника, з якого зробили совєтського агента, а при тому ще й тепер твердять, що його зліквідувала большевицька агентура. Вони вимагають доказів. Так, ці докази є, і свідки є. Не всіх вони ще вимордували. І документи є. Та атака на Бандерівці зрештою вичахла і забулася, бо у Відні, Мюнхені й Берліні поширилося масове людоловство радянське. Жорстокий терор, яким були сповнені наприкінці 40-х років будні українських емігрантів, окрема велика тема. Людей буквально полювали репатріаційні комісії перевозячи їх спочатку до радянського кордону, а тоді далі і далі в сибірські табори. У Празі 12 травня 1945 року одночасно арештували багатьох визначних українських громадян, серед них приятеля Лесі Українки Максима Славінського, автора перекладу «Згайне. Коли розлучаються двоє», що став народною піснею, економіста Валентина Садовського. Словом, всіх, хто не здогадався, виїхати далі на захід. У столиці нейтральної Австрії схопили одного з габсбургів, що мав чималу українофільську біографію і навіть писав вірши українською мовою під псевдонімом Василь Вишиваний. Про названих діячів достамен відомо, що вони померли весь ресерв у в'язненні. Такі випадки тепер в Україні невідомі, тож хотілося б не вести бодай ще два щоб краще з'ясувати ситуацію. Влітку 1947 року в Гамбурдзі до будинку на Міттельвех 113 в обідню пору приїхали автом люди в англійській уніформі, між ними і одна теж уніформована жінка. Вони запросили до своєї комендатори відомого українського романіста-іспанолога професора Миколи Олексійовича Іванова брата ще більш відомого книгознавця і літературного критика Юрія Іванова-Меженка. У поводженні приїжджі були не те що люб'язні, а просто чарівні. Професор хотів взяти у своїй кімнаті капелюха, але його запевнили, що пан професор потрібний на дуже короткий час, лише як перекладач, дружина і дачка більше його не бачили ніколи. 28 грудня 1948 року в англійській зоні Берліна о 4 годині ранку в Бредердофштрассе 33 хтось постукав до помешкання редактора Олександра Зайцева, брата історика літератури Павла Зайцева. Коли господиня помешкання пані Ярош запитала, хто стукає, їй відповіли кримінальна поліція. Троє кремезних чоловіків з ліхтариками, один із них у поліційній німецькій уніформі, відштовхнули німкеню і кинулись до кімнати, де спали Олександр Зайцев і його дружина Віра. Вони миттю запхали їм до рота кляпи, загорнули їх у ковдри і збігли з ними по сходах на вулицю. Вийшовши заціпеніння, господарі виявили, що на сходах і при вході електричні і телефонні дроти були перерізані. Невдовзі прибула англійська військова поліція, але вже немало чого робити. Відстань від Бредовштраси до радянської зони становила не більше кількасот метрів. У ті самі хвилини цікаво в одному з сусідніх будинків викрали ще двох видатних представників Німецької демократичної партії. Поліція запевнила тоді, що жодних претензій до Зайцевих не мала. Преса інформувала, що в самому лишень Мюнхені протягом одного тільки року викрадено понад 250 осіб різних національностей. У ті роки втікачі з позазалізної заслони якраз виїздили на постійну працю за океан і вислизали більшовикам з рук, випорскуючись під їхнього удару. Тож радянська преса і радіо розгорнули взагалі шалене агітаційне агітаційницькування міграції. Історія Віктора Петрова вписувалася досить виразно саме в цей контекст, тим більше, що чималого розголосу набували окремі радянські провали.